A hideg azonban nem engedett. Marta a tájat, szorongatta az életet, és jeges csuháját, mintha odaszögezték volna a határhoz. A pataknak már nem volt egy csepp vize, a madarak holtan fordultak le az ágról. A vadak nem mozdultak, és kétségbeesetten őrizgették bundájuk alatt azt a csekély, kismeleget, meleget, amelyben már alig pislogott életük. A megfagyott madárkákat karakszette össze a róka, de rájuk fanyalodott Hú is. Szégyen ide, szégyen oda, hogy döglött zsákmányt eszik. Igaz, hogy az istálóban azt mondta, hogy egerészett. Hú megpróbálta a verebeket is kihalászni a szalmakazalból, de nem ment semmire, mert mélyen befúrta magát csurinépe, csak egyszer repült ki egy ilyet veréb, s azt Hú azonnal elkapta. Hajaj, sóhajtott, csak legjobb a meleg pecsenye, és szinte felfrissülve repült ki a hómezők fölé, hát ha valami mégiscsak akad. Semmi. Most igazán halott volt a határ. A némaság szinte sziszegett, és távol az erdőben megmegrepett egy-egy fa, mintha puskával lőttek volna. Hú, elimbolygott az erdő felé is, nem nagy út az egy bagolynak, és egy helyen hirtelen megperdült, mintha falnak repült volna. A hó tetején egy megfagyott őzgida feküdt. Hú mélyen leereszkedett, jól megnézte a csontá fagyott tetemet, aztán újra felvágott a levegőbe, mert az őzzel úgy sem kezdhetett semmit. Talán a kertek alatt talál valami madarat vagy egeret, gondolta, és olyan alacsonyra ereszkedett újra, hogy majdnem beleütközött karakba, a rókába. Hú kivételesen megsuhottatta a szárnyát. Neronszd itt az én vadászatomat, karak! Jó hírt mondok érte! Hajjuk! Ült le Mogorván karak! Az erdő alatt egy gida fekszik. A róka csak a farkát lengette meg köszönésképpen, és elloholt az erdő felé. A gidát már messziről meglátta, de amint meglátta, már nem sietett. Leült és nézte. Aztán nagy körben körüljárta. Más nyom, mint a gida tántorgó nyoma, nem vezetett a körbe. Ez megnyugtotta, de mégsem sietett. Újra leült, és most már az erdő felé figyelt. Semmi. Most kisebb kört vágott a tetem körül, és órát meghúzta a levegőben. Szimat. Semmi. A levegő tiszta volt és szaktalan, mint a jég. Ekkor aztán óvatosan, mint az árnyék, oda a gida mellé, lelapult, füled még egy kicsit, és beleharapott. Hú pedig hajnali kalandozott a kertek alatt, a házak között, de mindössze egy egeret fogott, azt is az egyik padláson, ahova nem szívesen ment. Hú nem szerette az idegen helyeket. A csillagok már halványulni kezdtek, amikor besurrant a padlásról az istállóba, és alig húzódott mélyen a gerenda szögletébe, már megjelent Berti a lámpával, hogy enni adjon állatainak. Amíg a jószág evett, Berti megkefélte patákot, Megvakarta a mút, kihorta a trágyát, a hideg úgy be, mint ha zsiripet húzott volna fel, és friss almot hintett mindenhova. A varjú behúzódott egészen a fal mellé, onnét figyelte az embert. Nem eszik, gondolta, nem iszik, nem vadászik, nem rak fészket. Akkor miért csinálja? Ja, mondta végül Berti, majd elfelejtem, belenyúlt a zsebébe, és egy marék kukoricát tett a ládára. Ez meg a tied, varnyú! A varnyú meg sem otszant, gyanakodva nézett a kukoricára. Csapda van alatta, vagy tőr, gondolta. Már régen kivilágosodott, még mindig nem mert hozzányúlni. De nézte, nagyon nézte. Egy szemet, melyet messzebb gurult a többitől, óvatosan felkapott, de nem történt semmi. Aztán még egyet. Körülnézett. A többiek nem törődtek vele. Aztán még egyet. Az ablakon melegen besütött a nap, az istálló most olyan volt, mint a hálószoba, ha kiszellőztették és kitakarították. A jószág alatt szinte ragyogott a friss szalma, a jéghideg levegő kinyomta az éjszakai szagokat, a levegőben erős szénaillat. Mindenki bóbiskolt egy kis utóalvásban. Csak az abos láda koppant néha, Amint a varjó egy-egy szemkukoricát felkapott. A nap éppen kelére sütött, és a gója fürdött a melegben és a fényben, beteg szárnyát kinyújtotta, visszahúzta, és amint jobban odanézett, megdöbbent az örömtől. A csupasz bőrön kis pehelytollak nőttek, és a levágott evező tollak vége meggömbölyödött. Kele becsukta a szárnyát, és fél lábra állt. Kinő, gondolta, de erről most már nem szólt senkinek. Kinő Bólintott, és úgy érezte, az ember és barátai, mintha egyszerre távoliak lettek volna. Lehúnyt a szemét. A nagy fehérség majd csak elmúlik, gondolta, és egyszer csak megint felzendül népe. Hunyorgás nélkül nézett a napba, és szárnyára gondolt. A gyógyulás is jó volt, de a tollak növeése sokkal több volt ennél. Ez volt maga a messzeség, és a szabadság. Újra lecsukta a szemét, mintha ezzel nagy titkát is mindenki elől elzárta volna. És nem nyitotta ki akkor sem, amikor vahur jött be, aki pedig lelkendezve akarta újságolni, hogy alig ha nem megváltozik az idő. Miután mindenki bóbiskolt, a kutya is lefeküdt az ágy végébe. Aztán már nem zavarta senki a csendet. Még toló se kopogott, mert a kukorica elfogyott.